بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذو برب الفلق ویا پناوارم پر رب دصبا من شر ما خلق دا شر دا غصنا چلا پیدا کری دي او شر پا گشتا و من شر غاسق ازا و او پناوارم دا شر دا غی تیارینا کله چې دا ترکی دنیا لره وامن شر النفاسات فی العقدین او ز شر داوی نفسونو ناو یاد جماعتونو نا چې دا سحر کار کوي پوکي وهی پګوټو کې وامن شر حاسد اذا حسد او زه شر دا غي حسد کوم کینا کله چې حسد ښکار کی